Välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är måndagen den 24 juni Och vi spelar in avsnitt 82 Den med vide kormium Effortcast är podcasten där vi i rådspelgruppen Team Effort pratar om allt som intresserar oss Med idag har jag Anna Hallå God jul i förskott Tack så mycket, detsamma Det är sex månader kvar till julafton idag Tack så mycket um, Vad önskar du dig jula 2013? Fyra så 4 ja, den kommer väl någon gång i det här mot på året Ja Men jag förstår ska den vara relativt billig, typ 4000 pengar ja, Säkert lite mindre om man tänker att det skulle kosta 3900 900 dollar mm. eh. typ tusen spänn billigare än Xbox One Yes, eh, Xbox One kommer dock med eh, deras move-around-sak Ja, <här> eh, just den kameran och eh, move-around-grejen Ja <här> ah. eh, ah. Så den, ah, den har lite med sig extra. Lite mer sådana saker Jag vill minnas att jag köpte första Playstation för... Ja, men fyra eller kanske fem tusen. Mm. Yes. Första plätsyren tre. Ah, okay. Okay. Jag tror att den första plätsyren kostade säkert typ 20 spänn eller någonting. Mm. Man fick där den på ett i typ Happy Meal. Det var ju typ en diskett Det var en annan, det var en annan ekonomi på den tiden. Mm. Har du gjort något kul den här veckan? Förra veckan. Vad har jag gjort? Jag har, jag har spelat lite World of Warcraft. Ja, så vad är detta? Det är ett spel jag inte har spelat på sex månader Enligt statistiken i spelet det, det känns som är... du säger det i varje fl vi spelar, äh, spelar in att vi inte spelar eh, Nu på var månader. det exakt sex månader Jag har varit jag har överdrivet tidigare Men ah. nu var det senast i julas Så att uh, jul igen <skratt> Intressant hur det kommer tillbaka till det Och vad, vad upptäckte du i Vov då? Jag upptäckt att det finns en massa nya saker att göra Och jag vet inte vilken ordning de kommer i Eller <laughs> vad som händer riktigt Men jag har kastat mig in i Några soloinstanser Finns det nu okay. man, kan, man får liksom göra lite mer episka quest Tillsammans med lårkaraktärer Så jag har ah. hängt med Verisa Windrunner och typ Tagit Lite som att de eh, jag, ska, jag ska absolut inte säga kopiera Men att de har sett vad andra MMO gör Och, ja, eh, typ. och, och sen tar upp det en nivå till Genom att ta med Mossa NPC -er. Ja men precis de bara, äh, hmm, va, äh, Vi vill också ge våra solospelare Lite att göra här <laughs> Jag som då spelar sådana där spel Som om det vore det inget spel Uppskattar mm. det där liksom. eh, vad ska man säga? Som en baksättetsförare ja. jag, jag spelar inte själv liksom, men. Nej, men det, var, det, det är faktiskt väldigt kul Det var även bra nu när jag så här, kom in Och knappt kom ihåg vad jag skulle göra Jag gått från Neverwinter där jag, så här, Klicka äh, lite grann och byta någon knapp Och här var det mer Oj vad håller jag på med men, men som jag nämnde för dig så har jag kvar någon slags muskelminne. Så det var liksom så här: Okej, okay, nu börjar vi med skift 3, och så tar vi skift 1, och så 2, 2, 2, 2 och så 1, 1, och så 4, och så är det jag bara Hur kommer jag Nej, det, oj. Mycket bra. Ja. <laughs> oh, uh, den här veckan är After Effects, nummer 82, mm. så kommer vi uh, prata om Strip Search, som ju är klart nu. Mm. Uh, vi kommer ta det mot slutet på programmet. Vi kommer prata om Hannibal, säsong 1, som också är slut nu. Mm. Uh, och kan ju säga att det är redan här Att Hannibal och Strip Search kommer vi spoila båda två ja. uh, Det säger vi till innan så klart, men, men var varnad redan nu yes. uh, Innan vi gör det Eller uh, Vi kommer också att prata om Neverwinter Som ju, mm. vi är nära Endgame och snart kommer Endgame bli lite expanderad yes, yes. Det kommer en ny modul och så Men, men uh, innan vi gör någonting alls så, så måste jag uh, så, så vilken nyhetstidning som helst i världen Så det du vet, varje vecka måste man uh, Ta med alla fel man har haft mm. Och förra veckan så gick jag igenom Tintberger i spel ja. Och jag förlitar mig då på crowdsourcing Och på internet och så för det här ja. eh, Och en av sakerna som jag tog upp var Jelly World i spelet eh, Neopets mm. Och vad var Jelly World enligt mig? Det var... Typ en, lite av en myt Den fanns men fanns inte Och alla spelarna visste att den fanns Men man pratade inte om det Och man kunde inte komma åt det och, ja. Precis, så som jag förstod det då Och så som det stod där jag läste det Så gick det inte att komma åt Jelly World eh, Sandra opponerade sig åt det kraftigaste Ja. Eh, och gick så långt att de visade mig Jelly World i spelet precis eh, Så jag tänker helt enkelt säga att jag hade fel Jag tänker utgå från att de som skrev det här Visste att de också hade fel för att helt enkelt propagera den här myten. Mm. Mm. Men jag då som var en innocent bystander gick på det helt och hållet. Men bara så alla vet där ute: jelly World is real. Ja. Eller är det? Jag vet inte. Det är, Sandra är ju då en av de här, den här inre cirkeln, även om hon har mm. nu blivit ja, lite utkastad. Så, så, så hon är ju en av de som egentligen borde säga att det inte finns. Det finns ju ingenting som säger heller att Sandra bara visade mig en screencap från hon har tagit för länge sedan eller en bild hon har ritat eller så. Hon är ganska artistiskt begåvad den där personen. Ja, det är sant. Hon kanske har gjort Jelly World själv. Det kanske Exakt. är Sandra som har gjort det. Det är kanske är hon som har ryktet och varit lite ledsen nu när vi hennes då, så kallade vänner. Ja. Mm. ja men mm. i alla fall, Jelly World är eventuellt verkligt kanske. Kans, kanske. Antagligen inte. Neverwinter, vad är det Anna? Neverwinter är ett MMO baserat på Dungeons and Dragons. Mm -hmm. Mm. Eh, och det kom ut för några dagar sedan på riktigt. Just det. Den 20 juni så släpptes Neverwinter. För det hade visst varit beta innan. Så där. Exakt. Mm. Intressant oh. att vara, jag som aldrig har varit levelcap i något MMO. Är väldigt intressant. Du vet, jag är rätt nära levelcap nu. Mm. Eh, precis alltså, fyra dagar efter spelet kommit ut. Ja, det, du har jobbat på snabbt. <laughs> jag, har, jag har verkligen gjort det. Mm. Hur många dagar tar det för folk att liksom, nå nya levelcap-nivåer? Hur, <laughs> hur många dagar tror det de första gången? Alltså första levelcap. Första levelcap, level 60. Det har jag ingen koll på. Fyra mm. dagar antagligen. Ja, men antagligen. Det var ju väldigt mycket grinding på den tiden, men det, det, det gjorde de nog fort. Jag menar, nu tar de kanske så här mindre än ett dygn att komma mm. 10, 5-10 levelar. Just ja. Så det gick nog fort. Mm. Så spelet är släppt nu i alla fall. Mm. Och du har ju väntat in mig lite grann, mm. så att jag har kunnat komma upp till level 51 Var det när vi när väl vi mötte varandra. liksom. Mm. Um. Nu fick jag fram att det var som i Benjamin Button, När liksom, vi mötte varandra. Fast du var har du ner i Levla. Liksom, men, men vi har en son här nu, liksom, där vi liksom kan hänga tillsammans. Men Sen kommer du gå ner och till, level, till Level 1 jag går upp till Level oh. 60. Um. Det hade varit tragiskt. <laughs> faktiskt. Men så, så vi har äventyrat lite grann tillsammans. Mm. Vad har hänt? Um, ja, jag har fått um, hila lite. Även om du tycker att jag har sagt åt mig att jag inte hila dig, så har jag faktiskt gjort det medan jag har varit ute. Och det var ju rätt skoj att spela så här, köra gruppdynamiken även ute i questing och så. Vi gjorde även en skirmish tillsammans tror jag. En sån här uh, liten instans. Yes, det stämmer. Innan jag råkade leverera ifrån dig. Och, ja. Och, ja, men... Innan jag gjorde den skirmishen ett par gånger till och ändå inte fick belöningen för det. Ja, woo, buggar. Mm. Mm. Och det var skoj Jag sa ibland, ah, jag blir uppäten Och du var helt, vad är du någonstans, jag kommer Jag ska rädda dig <laughs> jag, har, jag har försökt när jag varit ute i världen, även om det inte är lika farligt Som i en instans eller i en eller Så mm. Så jag har försökt att vara liksom, Försöka ta allt aggro ifrån dig mm. eh, Bara för att jag tänker att om det hade varit i, om det hade varit på riktigt skulle jag vara varit död nu ja, Precis, det är en bra öva ja. jag, har mest, jag skriker till när det är så läskiga saker När det är så små ads Så får de stå och tugga på mig lite Men, men ja, ibland så börjar jag springa ja, jag och Jag brukar dela det heller Nej, jag vet, det, det är väldigt skönt det, Och allt går så mycket fortare än När jag inte Nej, jag spelar med dig inte själv. Du ja, så här i... dödar ju sakerna lite. Ja, det, går så här. Inte, det går inte att för mig. Nej. <laughs> för jag måste vänta på att du ska köpa saker. Och <laughs> måste vänta. Liksom det är, för mig tar det bara längre tid. Men det är väl gärna att det är roligt också. <laughs> ah. Det här är varför vi spelar spel tillsammans. För att vi tycker om varandra så mycket. <laughs> mm. Nej, men jag, alltså, jag, jag gillar ju, även om jag ska spela spelet som single spel. Så är ju det bara för att jag inte gillar främlingar. Jag, jag, jag, jag tycker inte om att spela med dig Jag hade velat att flera av oss skulle vara ett level. Alltså fler gymnasium borde vara ja. varit högre level. Eh, sen är det ju så att de, de flesta av oss spelar annat eller allmänhet har liv. Jag tror det. De, de typ testar ett spel av sen, liksom, ja. mm. sen, sen går de tillbaka till sina liv. Medan sina liv, vi, vi blir kvar där i alla mmo till Tills vi byter till ett annat. Och, exakt, ja. exakt. Ja, ja, Så det har varit så helt enkelt. Jag, jag tänker så här. Berätta om våra sociala problem. <laughs> eh, eh, vi skaffade på något sätt en vän. Tror jag. Eh, du, du fick jag tror en... han hängde med mig efter en skirmish Precis. Han lade till dig som vän då. Och sen eh, hamnade han i vår grupp. Vi är lite oklara hur, men jag tror att jag råkade trycka på en knapp och låta honom komma med eller något. Mm -hmm. Och sen. Jag, jag, jag var inte säker på att du var helt allvarlig Men du ville kicka ut honom, det ville ju jag också ja. Men jag kände att, jag, kände att ja, jag var helt allvarlig Jag vet det nu <laughs> Men det, det var det, det är svårt på något sätt Jag kände så här: men han är ju bara där menar, Ska vi kicka ut honom, han är ju på din vänlista Är det okej? Okay? Sen mm -hmm. la han till mig också, och då kändes det ännu värre och Så sprang han åt ett annat håll Och han sa typ ingenting och jag tror att han, Ibland tror jag han sa saker till oss Men han kunde inte prata i partychatten Så han mm. sa bara sig så han, Ibland Man missade det liksom, ja. Just det. Jag, jag vill säga, du sa att han sprang ett annat, ett annat håll Det gjorde han faktiskt bara en eller två gånger alltså, jag ja. men Annars var han ju med liksom, gruppen så att säga eller, ja. så, eller så följde vi efter honom Men det var, det var inte så att han körde sig till det, det är, Nej. Han drog Man... sitt strå till stacken Han drog sitt last till höt ja, och det, så det, Han gjorde ju inget fel Det Nej. var bara det att han var där Exakt, jag tycker Vilket det är obehagligt Vilket jobbigt så det, Han är där och han är tyst Även om han inte hade varit tyst så hade det, varit, det hade nog varit ännu jobbigare För då hade Prata så. Allting beror på Hade han varit en äh, rollspelare Skulle det ha varit askul Ja det hade varit skoj Hade han inte varit Skulle det bara varit jobbigt mm. uh, Ja men det var Så det var intressant helt enkelt Ja det, det är Det intressant att gå igenom de här, Det här traumat tillsammans Med <laughs> annat folk i MMO ah! <laughs> Exakt Men då Vi har spelat nu uh, typ allt som allt, en och en halv zon tillsammans Eller typ mm. en halv på en zon Och nu kommer inte hälften i in en annan zon typ. mm. Så en zon ish Precis. Och för första så När man börjar jämföra med andra spelare mm. Så märker man sakerna som är skillnader För våra upplevelser i spelet ja. Och nu menar jag liksom saker, inte bara liksom att, att Oj det går snabbare för dig nu För att, alla har för att någon har ihjäl sakerna åt dig Så äh. du inte bara börjar springa runt och vara rädd för alltihopa mm. Jag är lite tvärtom jag, När jag ser en stor grupp Som springer dit, även om det inte kanske behöver det det då men eh, quests och liknande har vi märkt. Liksom, du har varit helt men varför du en quest för? Inte ja, jag, det? jag tyckte, har jag missat någonting? och sen har vi tagit reda på att nej man har klassspecifika quests och eh, rollspecifika, men främst klassspecifika mm, som kommer på sig i diverse intervaller. Och så, vi har även kommit fram till att jag antagligen har missat mina under vägen. Vilket är bra jobbat. Um, det, men men så, sånt är så kul att se För det kom ju ingen förklaring direkt Utan det var bara sånt man fick säga Jaha, ja, nej uh -huh. Men jag, jag följde med det och döde de här sakerna uh, alltså, Vilket var helt okej med mig Men varför har inte jag där, Kost? <laughs> ja, precis För då, då tänker jag att liksom att någonting har blivit buggat någonstans Eller så mm. uh, Men det visade sig helt, helt enkelt att uh, För länge sedan i spelet så träffade jag på En snubbe från Neverwinter's mm. och Garde Och uh, han sa Åh, oh, bra, du är här, du kan hjälpa till och så liksom, ja. då sa han men om du ska göra det här så måste du liksom få en rank annars kan du inte alltså vi, vi kan inte bara låta det göra och inte vara med i, i gardet ah, okay. Så då fick jag en rank, en låg rank inom gardet och sen så har jag liksom olika zoner då, träffat på du vet mera som mer som säger åh det är du perfekt vi behöver ah. hjälp men liksom, det här är inte jobb för det här utan det här är jobb för nästa mm. rank. Så jag har fått lite nya ranker så här, inom äh, Never Winters, äh, ja, men försvar det att dela mm. milis och så och det har varit intressant. Jag jag antog att det var jag antog att vi alla var <laughs> med ah. i milisen liksom. Nej, uppenbarligen så ska jag ha träffat på något spöke som vill att jag skulle Kolla in lite grumsch mm. äh, Relaterade saker Men äh, jag, på jag grund är, på är det. Cleric, liksom. Precis, ja. jag kan sånt Så jag skulle Precis. hitta lite idoler och sånt Ja, ja. ja jag äh, Alltså de här embestinerna som ger de här questen kan man ju se överallt Jag, jag vet inte, spöket kanske är lite mer gömt eller? Det var en kille som står Jag har läst nu att det, visst, folk har haft lite svårt att hitta ja. honom För han står lite avsidigt i, i de zoner Han är ja. då för att jag tror att jag om det då, Great Weapon Fighter ja. Att det är typ En av vakterna så här, Som bara står vid en lägre När man kommer in direkt i zonen Exakt. Medan spöket var lite mer Håller sig på kanten så mm. och... Ja nu, nu har jag ju fattat liksom att ähm, att, för att det känns alltid när man, när man kommer dit Som att man startar En helt annan questline mm. jag, jag tänkte att det bara var lite så, Ja men jag har inte till fel ordning Eller någonting Men mm. nu fattar jag liksom att det är För att det är en sidogrej mm. typ. Som inte har något med de andra att göra så. Exakt Så det, det, det, det har varit skojigt. Och jag märkte det också nu När jag hade min äh, wizard mm. Uh, för då fick jag uh, Dels fick jag ett brev från någon som jag inte fått brev från förut Jag, jag fick mm. två brev, ett från en alv, ett från en uh, wizard ja. uh, Så alven sa någonting om att uh, det, det är bra att ha liksom, en alv här liksom, vi, det, in, jag, vill inte säga, jag vill inte säga så här. Uh, Eh, Nazistvarning på det, kanske. Men lite så här: att Alver är bra. Det är bra att ha fler Alver här. Liksom. Vi, vi var stora en gång och vi kommer resa oss igen. Det känns som att det alltid är så med Alver. Jag, tänk, mm. jag tänker alltid att Alver är lite nazister. Men vi, vi Alver hade ju varit illafarande empire här långt innan människorna kom. Mm. Det föll ju sönder på grund av lite olika anledningar. Det får man faktiskt veta i Naming International 2, tror jag. Mm. Eh, vad som hände där. Eh, för mycket magi <går> Hybris ja. Låt som Alver. Det vanliga Det är låter som alla, det låter, det låter som alla typ. Så jag fick ett mejl av honom Men framförallt då det klassspecifika typ mm. Som var Wizard Då har jag en liten research assistant nu Eller han kontaktar mig liksom. Jag håller på att göra research med typ den gamla magin ja. För det här är ju sig i Du sa den i D&D, det stämmer Men det är också en D&D 4E ja, just det. Vilket är liksom annorlunda än de tidigare neowinter spelen Som har varit baserade på 3.5 eller 3 3, 3 och 3.5-motorerna mm -hmm. eh, Och det, en av de stora sakerna mellan, alltså mellan versionerna är ju hur magi hanteras För Mystra har dött och liksom. Mystra har dött Och eh, Mystra uppehöll The Weave Mm -hmm. The Weave var för man, man tog sina magier Och liksom, man satt och mediterade på dem Och så lärde man sig en magi taget Och så kunde man kasta dem per dag liksom. man mm. Och koncentrera sig liksom för att kunna kasta en magi mm. uh, Sen så dog Mystra Och så, bla, så blir det känns systemet istället Att alla lär sig på ett annat sätt Vissa tar pakter, ja. vissa, ja, men så <laughs> Så som vi kör i vårt rollspel nu Att man kan använda lite vad man vill när man är magiker Man exakt, behöver inte exakt. välja något per dag Exakt, och det är, hela, det är helt enkelt så att ni har blivit lite Alltså magiker har blivit lite sämre Typ Uh, uh, men är samtidigt Lite mer typ, effektiva På grund av att man kan göra länge Precis, tid, så du, tid. man står inte i en grotta Och bara, ja, jag kanske Nej. inte skulle ha tagit <laughs> Speak with dead idag, jag kanske skulle ha tagit jag vet inte, Fireball Precis, precis. så då fick jag till exempel möta ett spöke Som då levde för hundra år sedan Ungefär mm. när det här hände När, när Mr. Dog mm. Det var han som var inne i Broken Tavern Tower Du vet att han hoppade ner Aha, just det, just Broken det. Tower Tavern mm. då, då fick jag helt enkelt en ny dialogman om Att sa det liksom, Jag håller på att utforska saker mm. Och då fick jag hitta lite magi Jag skulle kasta typ en gammal gammal ghost sound liksom, Från, från, från förr i tiden så gav jag det till min polare och så sa han Åh perfekt, så, så vi det på att typ undersöka magi Helt enkelt, mm. och framförallt då för hundra år sedan Så det, det är rätt balt. jag gillar det ganska sällan mm. Samma sak med, jag träffade min all På samma ställe mm. och, och han var helt så här, bara på vår tid så slogs vi här Mot orker, och några har tagit över alltihopa <laughs> Så det var, mm. det, det var väldigt såhär liksom Ja men nu ska vi ta tillbaka det här För, liksom, mm. liksom för vår skull, så här, för, för vår historias skull mm. Och typ så här, the fun will rise again Lite den känslan han, Men han var trevlig det, vilket, vilket jag tänker mig folk säger om Hitler också. Ja, <laughs> men han var ja, en han, han, han, han, han var en konstnär. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> det jag tänker. Med, med det här med att man har klass- och ras-specifika det är att jag såg att det var lite så här det var inte så att det var jämnt heller. Det var inte så jämfördelat mellan dem. till exempel dvärgar hade de i alla fall ingen hittat några specifika mm. quests så vi har ingenting. De hade, hade säkert kanske en och vissa hade tre och det var liksom mm. så. Om man jämför dem med Blizzard som har sagt som har liksom typ fasat ut nästan alla sådana quests för att de säger att nej men vi, om vi lägger ner tid på att göra quests så ska alla kunna ta del mm. av dem så här. Det är det väldigt så här effektivt och, och så. Um, och jag tycker förutom nu då när man har gjort saker till warlocks för att ingen spelade warlocks. Ah. så <laughs> så lite på vi säger nu. Du så här, alla warlocks får liten läderjacka och en motorcykel. <laughs> äh, det är typ, de, får, de får grön eld när de är klara med slime. Ah, okay. <laughs> så så oh. Men det, det, det är lite <laughs> olika designfilosofi och jag, jag, jag gillar båda. Jag tycker inte att det behöver vara Helt jämnt heller. Det är ju lite tråkigt kanske så att man bara jag min mindre avsvar, inga quest. Nej mm. Men jag tänker att det kommer nog senare. Liksom. Mm. Ehm, ja, jag, jag har tänkt på det mycket också vad gäller de här skillnodesen som finns. och sånt också. Ah, jo, jo. För ibland är det visserligen så påpekar du att det, det beror lite på att om man letar efter någonting så kommer man inte hitta. Liksom. Du Nej. kan aldrig hitta din egen skillnode någonstans. Nej, du, du tycker ju bara att det e finns religion och exakt, jag tycker bara exakt. att det finns engineering. Typ. Exakt. Och jag har nu, liksom, nu när jag har spelat om dem med en är det ett de första 15-14 mm. liksom att I början så är det väldigt mycket att då finns det en så finns det de andra. Ja. Det är bara att det kommer olika, olika skeden så. Men samtidigt så tror jag också Att det, du vet, vissa områden har fler av andra Ja, jag tror det, typ om man är i Never Death då ja. den här, Mycket religion Precis, mycket religion Och är man någonstans där det är mycket magi Så finns det mycket mm. arkana Och jag, jag vet att eh, dungeonering Det är när man är inne i en cool grotta precis. Och man kan öppna en cool he dörr eller mm. någonting. Då finns det sånt Och det, det brukar kännas för valt också mm. och, och liksom game med dem är ju också att alla kan ju göra dem Man har ju lite sämre chans med de här skitsen exactly. Och man måste betala silver men ja. mm. ehm, Sen är det ju till exempel då Nature som ingen har just nu Som baskill, mm. vilket antagligen då kommer att bli Ranger-klassen, men ah. den måste alla betala För att få, för att det är ja. ingen som Intressant, ja den, ja den finns ju också ute i naturen mycket mm. ehm, Vad tänkte jag säga ehm, Jag tror jag gillar den filosofin, alltså jag gillar om någon känner att vi har ingenting just nu, coolt för whatever dvärgar Nej. Vi kan spara på det, för ni kommer ändå få guntagrym. Jag menar, det är ju ja. en, en del av dvärgar även om alla gör det. Ja. Så är det dwergarna som gör det. Ja, men precis. Jag, för mig räknas det som cult Alltså jag är nöjd med det. Ja, mm. men kolla, vi får se all den här låren. Ah. Ja, men precis. <laughs> coolt. Uh, vi närmar oss endgame. Ja. Uh, och eventuellt kommer vi komma dit innan uh, Fury the Feywild släpps. Ja. Kanske. Kanske, jag vet inte när det släpps Nej, det står bara sommaren 2013 uh, Men vi har läst lite gärna om Fury of the Feywild mm. Och allting vi har läst kommer direkt ifrån de som gör spelet så, så det är ingenting som står, är vi misslyckades <laughs> Det kommer bli ganska dåligt nej, nej. Så när vi nu pratar om det så är det med väldigt, så här, väldigt Glada glasögon så att säga Det är väldigt mm. så här, det är väldigt bra syn på det hela mm. <laughs> uh, Men uh, jag har tagit ut ett, ett par saker här Som jag tyckte var intressant från den intervjun Som jag kommer posta uh, liksom en länk till då yes. uh, Och uh, det första som jag gillade, det var något, det var något så här rent, rent kosmetiskt mm. <laughs> eh, Inte bara vill de att vi ska kunna se Nya saker utan de vill också att man ska kunna Se annorlunda ut liksom. Man ska kunna customisera mm. sig på ett intressant sätt Och vi har ju talat lite grann om det här När vi har spelat, att de har ju sina diepacks Jag har aldrig använt ett diepack i ett spel Förutom i lotro Nej, precis. Och för att i Lothro hade man ju sin alltså man hade sin gear. Ja. Men, men man kunde klä ut sig hur man ville. Man kunde se ut precis. som vad man ville. I det här spelet så är det så här, man får fyra diepacks. Mm. Och det står att man kan find dem in your adventures, ja, vilket vi, är lögn. Jag har aldrig hittat någon. <laughs> mm. så man har fyra diepacks packs och man I får random, yes. så då är det så här, du kan göra, allting kan du göra så att du har fyra olika färger eller så kan du få till kanske en bra outfit liksom. Mm. Och då är det så här, ja men då gör jag det. Mm. Och det kostar ingenting att lägga in sin färg på någonting. Sen så kan man ju Om man då gillar den, den looken Kan man göra så att Okej, okay, om, man, om man hittar en armor Så kan man Likt i Lothra kan man ändra Så att den ser ut som en annan armor okay. Det är bara att det kostar De här Astral Diamonds då yep. Som är, inte, det, är inte det, man, det är inte det man bara hittar i världen Och det är inte det man betalar för Nej. Utan det är det man grindar för Verkligen Och då är det så här: Ja, så att, Ja, jag har, fyra, jag har fyra färger Antingen så väntar jag liksom hela spelet Och så gör jag om någonting mm. Hoppas på att jag då liksom kommer ha Jag vet inte, jag, jag vill att man ska kunna se annorlunda ut Utan att lägga ner alldeles mycket tid och pengar på det Precis eh, Vilket nu när jag säger det känns weird För jag har inte lagt ut något pengar på det här spelet än Nej, men, men ändå det är så här Jag vet inte jag tror det här känslan kommer mycket av att vi har spelat lottro ja. Där det var så lätt där det, För lottro känns som att det är verkligen Ett rollspelar MMO ja, Det är verkligen så här, ni ska kunna se ut hur ni vill Om du vill vara en fighter i klänning så får du vara det liksom. Exakt, i klänning, barfota, typ med blommor i håret Ja, det finns Ja, min <laughs> hobbyt var det, det är fantastiskt <laughs> um, och, och där också Så kunde man då få färg Där hittade man ju färg, färg ja. rätt mycket och, och så hade man ett speciellt profession så kunde man göra färg Redan Exakt. från början och, och göra lite fina kläder och grejer också mm. Och det, det kändes Väldigt liksom, Det kändes inte straffande på något sätt Det kändes bara liksom uppmuntrande här ja. är det mer, alltså Du kan köpa färg Men då är det för 300 olika så här, liksom, Currencies du, har, du kan köpa för några coins Du kan köpa för sen, du kan mm. köpa för det och det um, du, kanske, du kanske hittar någonting ute I världen, men det är liksom, vi har inte gjort det och vi är snart över 60 liksom, Du kommer inte hitta något under dina vanliga äventyr Nej. Mm. Um, och då kanske hitta en Och då kan du göra en grej och du uh, vet inte vilken färg du hittar Nej, nej precis Åh, <laughs> <laughs> oh, jag har rosa, rött och grönt um, Och de här grejerna då men det kostar kanske 16 000 Astral Diamonds Och får någonting att se ut som något annat ah. Jaha, men om jag, när jag levlar då Så får jag kanske en ny grej nästa level Och då måste jag använda den och betala 16 000 till Precis Och äh, ja, det, ja, det, det, det inte är inte så uppmuntrande Det är liksom. uh, den andra typ begränsningen i lottra var att man hade x antal slots man kunde liksom välja. Så du kunde ha ja. kanske två outfits igång. Liksom. Ja. Och sen så, om du, om du gjorde så att din typ så här, okej, okay, jag hade en, min patchwork outfit typ till mm. min Lordmaster. Och om inte jag sparade själva den. Patchwork-grejen så kunde jag liksom bli av med den man, ja. man har begränsat med space liksom ja. Men det var väldigt, väldigt överkomliga begränsningar Så länge man inte hade, hade sina legendär saker Och sen typ slängde dem eller någonting ja, så, <laughs> så, så klarar man sig mm. uh, Så uh, det, det är lite, alltså Just kosmetiska grejer, jag, jag kan förstå att det är det Som man känner att, ja uh, men det kan man lägga ut alltså, Riktiga pengar på, mm. men samtidigt tycker jag Att det är så här. Det hade fått mig, tror jag, att du vet, gilla min karaktär mera och liksom lura mig till att tycka om spelet mera och lura mig till ja. att tillbringa pengar där, mm. spendera pengar där. <laughs> jo, men precis. Jag tror inte att jag tror att de har underskattat, eller i alla fall från början, de kanske har ändrat sig nu det här spelares här känsla för mm. att, att få sin karaktär att se cool ut. Att ja. det är det man vill göra. Jag menar, World of Warcraft handlar mycket om vem har coolast där shoulder armor, typ. Ja. om liksom, man har transmogrification för att liksom skaffa saker för att se coolare ut ja. och så Och och där är det, det är inte heller lika straffande i det systemet Även om det nog inte är ju inte free to play Men liksom, nej, nej. Um, det, det, Jag tror att De kanske bör så här, se över det där lite mm. uh, Med så här, kostnader i Astral Diamonds Är väldigt så här. Du måste sitta typ sju timmar per dag För att få ihop några <laughs> Astral Diamonds överhuvudtaget, Och då har du inte ens råd att göra en grej ändå Nej ja, precis så ja, det, det är väldigt grindigt liksom. mm. Så så hoppas att de liksom, menar att det är någonting sånt som eventuellt kommer ske. Mm. Så det inte bara är att det kommer nytt gear som du inte heller kan ändra. Nej, <laughs> det finns där. Jag kan <laughs> fortfarande inte. Ah, okay. <laughs> Precis, för det, om de bara lägger till mer gear och säger att ja, men nu kan du customisera, det, det, det, då är det lugn. Mm. <laughs> då är det bara för att vad ska man annars göra? <laughs> Nej, <men> det, <laughs> inte lägga till mm. mer gear. <laughs> mm. <laughs> um, Nästa steg, så, eller nästa grej som jag såg, det är, det är en här sak som tittar alla mig återigen. Uh, och det är att uh, deras mål nu har varit, förutom att då hittar nya områden och så, mm. är att ge solo players, det vill säga hoken. Um, <laughs> High quality rewarding endgame content. Ja, vilket innebär du att liksom när man är klar med alla sina leveler och så ska man inte bara. Eller bara man ska inte vara tvungen att hoppa in i en dungeon Nej. med fem andra? Nej, fyra, fyra andra. man bara fem stycken dann. Det är inte ja. ja, säger Det, det är bara nya Endgame-sakerna som har mm. Typ så här 2020 Coolt. Um, Men att man då ska kunna ha liksom. Var ensam och ändå göra coola saker. de ja. kallar för ett campaign system? Vad var det för någonting? Uh, det var typ det. <laughs> ja, men det campaign system ska vara... Jag tror att det de pratade om var olika... De pratade om neighborhoods. Mm. De pratar om att man kommer vara på ett ställe och där har man olika kanske soloinstanser och grejer. Och så när man har klarat av dem så går man vidare till nästa del. Så man låser upp fler delar. Ah. Och det kommer verka vara blandat solo och annat. Men att det mesta kommer vara solovänligt. Ah. Annars kanske man behöver vara två eller tre. Jag, jag tänker också att... En great weapon fighter kan, ta, kan säkert ta sig igenom Allt medan kanske en cleric behöver Det beror lite på klass liksom. mm, mm. Uh, Och det här kommer sen att bygga upp liksom, till en större kampanj Som sen kommer ha lite Större grejer i slutet ah. uh, Och jag tror att kanske slutgrejerna kommer att vara då fler manna grejer mm. Men att, uh, att Det ska finnas något att göra när man har levlat upp liksom. och, och är det sånt som jag <laughs> Ja men precis, och som jag liksom. <här> Hellre gör sånt. Ah. Så det ser framåt och uh, det låter coolt. Få se vad de gör med det. Ja. Uh, Weapon meeting Ar arti artificing, artificing. Artificing. Artificing är med typ alla sådana här spel. Jag har aldrig någon jag annan om det. händer. klassen en. artificer i D&D. Jag har velat vara där ibland men kan inte uttala det så. Nej. <laughs> jag svär att jag har hört någon att säga artificer också så... Okej, okay. så det är okej okay. så, så det är inte bara vi som har med Bra. Eh, Det är alltså två, helt enkelt två nya professions Två nya yrken yes. eh, och, och weapons är då för att göra vapen Till och lite martial-klasserna Och eh, det andra ordet är för att göra lite mer magiska eh, Implements Precis, heliga symboler och eh, sån. här Orbs, orbs. Yes, det magiker. Och eh, inte nog med att de ska då lägga till detta Nej. Så de ska även balansera om professionssystemet systemet lite grann, ja. vad är det vi har saknat, eller vad är det som har varit lacking? Problemet har varit det att man har levlat ifrån profession-systemet. Så att där du har legat så har du kanske gjort, du har varit på level 25 och grejerna du gör i Profession är level 15, och det har varit så för alla. Jag menar, jag har, för mig nu vid det här laget så är jag level 52, och min profession har jag kommit till level 10 så alltså hälften av det. Och Jag kan inte Jag kan använda kanske någon grej av det jag gör. Men det har varit det går långsamt att levela och det är, sakerna är liksom för låg och level hela tiden så ja. att jag tror att de ska fixa till det där lite. Det tar typ ibland 18 timmar att göra en sak. Mm. Eh, och så får man någonting för att då kunna göra hälften av ett level 7 item. Mm. Och det är inte riktigt värt det. Så med, med tillägget tillägget weaponsmithing för jag skulle kunna se min jag kan se min great, great weapon fighter som någon som gör sitt Vapen, vapen så något blue collar liksom det så lite på de stora cheferna. Nej. Så det ska bli coolt ja. Sista grejen som jag noterade var angående bossar mm. Rather than focusing on ads We're introducing lots of level Interactivity Så jag tänker att istället bara för att systemet är Att bossen är en lite större mob som vi redan mött mm. Eller en av de lite elitigare mobsen liksom. mm. Det är en större sån Och så har han massa de mindre runt sig Precis. Och så kommer nya mindre vart efter, sådär. Mm. Så vill de helt enkelt ha Mer intressanta Bossfighter de gav något exempel där det var ett det var en skog och slogs med mm. någon sorts träd som hade kommit till liv var på liksom, träden runt omkring slogs med dig alltså det kom upp små grenar och sånt så jag, jag tänker mig mycket sån här ARS av attack som om man hoppar runt. Ja men mycket så här don't stand in the fire liksom, fast ah. stå inte de röda cirklarna. Um, vilket är också så här klassiska MMO grej men roligare än liksom, oh, det kommer ännu fler saker att slå på. Åh, vad kul. För det ja. har varit de har alla bossar i det här spelet just nu typ, har samma mekanik vilket är när det så här mycket XP har gått så kommer det flera och så och så mm. och mm. Det den enda skillnaden jag har sett i single player liksom läs då alltså i i när man har ensam mm. var en jag tror en goblin på äh, Ice Peak var det va? Icefire Peak. Ja, precis. som hade sjukt mycket fällor. Ah. Som var någon slags magi Så sprang han runt väldigt mycket mellan fällorna Och det kom lite ads också Men alls, mm. inte alls lika mycket utan här var jobbigt, liksom, att Han hade mycket control magic mm. Och sprang mellan fällor mm. Så när man jagar honom fick man undvika, uh, undvika zonerna Och undvika fällorna ah, och ah. Det var kul Det var mm. kul också bara för att det var något annat Ja, men det är ju det Det är därför det liksom MMO-en efter ett tag får ett så här, dumma Boss-mekanik -mekan liksom. Det är ibland när det säger så här, ja ah, men stå och hoppa på tunnorna Och göra det här, det är bara för att folk vill, behöver Någonting nytt att göra mm, hela tiden exakt. Så eh, vi kommer väl tuffa vidare Mot level capen mm -hmm. Forever forward Jag kommer level upp min wizard lite grann För att, för att det var coolt uh -huh. Jag kommer vara arg på att de introducerar Moon Elves och Sun Elves nu att jag gjorde Min Wood Elf Wizard som är helt Efterblivet ja. ehm, och... Det är lite taskigt <laughs> Men ja, det, det, det är så det kan gå ehm, Vi tar en paus nu Kommer tillbaka och snackar om eh, Hannibal Men eh, ja, vi Paus, paus. Mm. Jacob Hobbs. Är okay, <laughs> uh, vi är tillbaka. Äh, uh, Hannibal. Mm. Uh, hm. Mm. Uh, Hannibal, då, 13, säsong, 13 avsnitt säsongen är över. Ja. Säsong 1 är slut. Ja. Uh, vi kommer spoila säsong 1. Mm. Så om du inte vill veta vad som händer så kan du stänga av eller spola lite mer, jag vet inte. Jag, jag vet inte var du ska någonstans, men vidare mm. Ett tag <laughs> ja, nu, har, nu har vi gett alla dem en, en chans att lämna Men Hannibal är alltså slut Hannibal är slut Och eh, min känsla när jag såg det var eh, hmm. vi, vi talade om det här förut Med typ Dr. Who att När man är, står inför en final Så, här, ja. så har man många känslor så här, och man, man vill att det ska bli bra, men man kan aldrig riktigt def definiera vad bra är Nej. Eh, Den denna man kan göra är att kolla på vad man får Och sen prata om det ja. Det vi fick var inte så bra Nej Uh, det var inte dåligt heller Och jag är lite, jag, jag, jag lite konfunderad över det alltså, en del av problemen uh, Kommer ifrån det vi pratade om tidigare Att det är väldigt så här, upptrappat alltihopa nu uh. Hur ska de någonsin kunna landa i den här serien igen mm. tänk, om nästa, tänk om nästa säsong är Tänk om nästa säsong är 22 avsnitt lång <laughs> Och så ska de göra typ så här, uh, Fem säsonger eller någonting Ja, uh. uh. gud sättet alltså, Brian Fuller skriver det här, eller liksom som han har tänkt i det här. Han, har, han, han säger att han har liksom karaktär, alltså, arks ah. liksom, för typ sju säsonger eller någonting mm. tror jag. Vilket, är, vilket jag inte förstår, eftersom allting gick så fort nu. Ah. Eh, om vi ska ha en serie om så här, hannibal som inte är bara typ ja, men, poliser som letar efter hannibal, så måste, det, måste han ju vara. Alltså, han måste, måste ju hålla sig lite så här, På lägre nivå mm. Vilket han nu inte har gjort Vilket nu i finalen så bara, ja, nej, men Nu vet ju Will vem han är Och... Exakt, Will vet, Will wet Will Och han har ju sagt det till en del andra människor också liksom. ja. De förresten har väl dött mm. För vad jag förstår liksom Så ska nu Crawford då kolla in lite vad. Will mm. har ju sagt då att Nej, men Hannibal är, ah, Han är galning och Crawford skulle börja Kolla på det så att hela balletten börjar ju nu liksom. ja, Men låt oss då börja Bara med eh, uh, Vidicormeum Vidicormeum <laughs> uh, Som betyder se mitt hjärta Se mitt hjärta, ja, ja uh, Vilket är någon slags injoke för Hannibal Andra filmen slash boken mm. Hannibal där En ballett. Ja precis, de, alltså, gjorde opera opera. I början. Ja. de gjorde en opera till den liksom så här. Och, ja. eh, och den låten då spelas i i den sista scenen, eller vad det blir i här, och eh, Som är något sort, en spegling av när typ, Clarice går in och möter Hannibal ungefär ja. Will. Mm. Det är också en spegling ska jag säga, av när Will går in och träffar Hannibal alltså, ja, det är också. Eh, Det är helt enkelt en, en inversion För det som har hänt nu är att eh, Hannibal som då hela tiden under den här säsongen har Dels förutom sina egna saker mm. Så har han också copycat mördat lite folk så, här. så att det ser ut som att det är någon mm. liksom, Någon som vet om allting om alla mord som har skett mm. Så liksom gör, det är inte en copycat Som liksom följer en mördare utan det är någon Som härmar mord som sker och så mm. Sen har han under hela säsongen utnyttjat då Wills bristande psyke mm. Wills typ, hjärnhinne information ja. Och Wills liksom förtroende för honom mm. För att liksom, då plantera en del Väldigt, väldigt starka bevis För att det är Will och inte Hannibal som har gjort allt det här mm. Så det, det, det som händer Är att de, de har en liten stand-off Will nu vet allting om Hannibal Han ser Hannibal precis som Hannibal är Precis. Han, han använder sina, sina empath-powers På honom Precis Lite grann. Precis Morpheus kommer in då och liksom, det, det, det Morpheus ser är Will som i Missingfalla morden mm. Står och den, liksom den uh, Impeccable Men Stackars här Lector som har varit så snäll och hjälpt till Precis, och helt enkelt då Skjuter Will typ axeln eller någonting Och sen så ja. den sista scenen är den här fina inversionen då på När det istället för att någon annan Kommer in så är Hannibal som kommer in och går i den här långa korridoren mm. Och kollar då på Uh, Will som sig den här blåa uniformen och säger. Uh, Hello, Dr. Lecter. Exakt. Uh, och sen bara ler. <laughs> mm. Vilket är inte är en information. Han ler också varje gång som de kommer in där. och liksom, mm. Han är lite krypterad. Uh, mm. det, det, bara en sak som jag inte som jag vill säga är att jag gillade inte att man inte fick se den här stolen som alltid i livet ligger i mitten. i Jag borde ha haft stolen där. Jag borde mm. ha ställt fram stolen. Precis. Men um, det jag tänkte med det här slutet. Det är ett slut som är. Okej, okay, tänkte att. Nu när vi ser det så lägger vi det i kontext. Ja, liksom, ah, det är tvärtom. Ja. Kult. Och det var lite coolt ja. Tänk om det här var en egen serie. Som inte, och så, tänk att Hannibal och Lamantistern inte existerade. Ja. Skulle det fortfarande vara coolt då? Eller är det bara hur fanns ska att lösa det här nu då? Ja, då skulle det ju kännas som att vår huvudkaraktär hamnade i fängelse. Om man inte hade allt annat att luta sig på mm. så skulle man ju inte se Hannibal som huvudkaraktären. Då skulle man se ja. Will som huvudkaraktären. Mm. Eh, så utan kringliggande media ah. Så fungerar det inte alls För att då skulle det vara att ja, men vår hjälte är i fängelse nu Och han är bara här Och liksom, va? Precis, och jag tänker också liksom eh, Vad är det jag tänker? Jag tänker att det funkar som sagt för att det är en inversion. Men om de då helt enkelt, för de har gjort en del för här, alltså dels gör de lite coola så här call forwards typ till typ, ah. till typ Red Dragon. De har liksom samma, samma dialoger i annan kontext. Ah, okay. Och det är kul för oss för att, för att vi vet sedan det är en Miriam då som är någon sorts protokoll i Starling och ah. som får. Komma på Hannibal på samma sätt som Will gjorde Fast misslyckas, misslyckas <laughs> precis. Och så har vi då Dr. Gideon Som är någon sorts alltså, fake Hannibal typ uh, Jag lät faktiskt En intressant tidbit om det uh. Uh, För Dr. Gideon, whatever han nu heter uh, Du var väl det han skulle uh, uh, precis. Innan de fick rättigheterna till, till mm. att liksom göra När namnet tystnar med mm. Hannibal Så var det Gideon Gideon var det namnet de använde på Hannibal då Precis, så han är liksom fake Hannibal från början Med ja, precis. Liksom fake namnet och, Exakt. Den... och han har åkt dit för kök kö Chesa Peak. Chesa Peak. Chesa som Hannibal har gjort. Det är precis som mm. han kommer att åka dit när han är och så. Mm. Men eh, så kommer resten av då serien bara vara, vara liksom olika inversioner av det vi redan vet. Ja, det och känns är det då jag... en serie eller är det bara så här, uh, fanfic? <laughs> ja, men ja, det är ju det. det, är så här, det är ju, varför ta scener från det andra? För då lever man ju som sagt bara på att publiken ska ha sett det andra och tycker att kolla det är en grej där. Um, och, och samtidigt så vill han bygga upp det som att Han sa att det här, här har han utforskat Will och Hannibals relation så här Innan ja. an, de andra grejerna ja. Vilket han ju inte har egentligen för han har skrivit om den För att det, ja, är, ja. det, det hör ju inte ihop med det andra nu Så han har ju eh, Gjort ja, nej, massa för referenser nu, Men ja. Det jag tänker nu är så här: finns det någon chans Att eh, Will kommer Gå till Hannibal För att be om hjälp vad gäller typ eh, Dollar Hyde? Nej men precis <laughs> För, för, för jag läser någonting av Fullrata Ja, det han ser fram emot verkligen är att skriva Då När Dollarhide har med Med röda draken med, med, med ja, Och så då är det såhär, ah, okej okay, du har tänkt ha med det här då Och så pratar de lite kring hur Freddy Lounge ska ja. liksom dö och allt sånt där uh, Och Will Will är liksom hyra väldigt mycket emot att gå till Hannibal men han ah. gör det ändå liksom. och då är det enda som hänt då är att de har varit typ så träffat varit kompisar ett tag lite så här haltade fortfarande efter Lecter om. Precis och sen så har liksom då där kommit till sin spetsnä liksom stabby stabby shot the shooty uh Uh, men, men, men nu är det så här Inte nog med att det kommer hända säkert också ja. Eller kommer det ens hända För att alltså, om, om Will ska komma ut i fängelset Så måste ju Hannibal åka dit för det här ja men, <laughs> ja men precis, han måste ju göra det Eller om Hannibal typ så här, hittar någon annan ja. Och bara sätter dit honom för att Han bara, nej men det var inte Will, det var inte jag Det var den här killen liksom, eller... Och då kommer det, vara någon, kommer det bli något sån här du vet Tänk dig en sisk om du vet när det är så här, ja. du vet, Två grannar som har haft varandra måste jobba tillsammans Will, Will, Jack Crawford säger Will, hjälp dig, Hannibal är jättesnäll Gå ja, och du måste Gå, är middag med honom och ah, han ba, och men han han serverar människa ah, men sluta löjla dig <laughs> oh will you so crazy oh you and your I crazy. am bedrock uh, okay och han, Jack Crawford i det här avsnittet var också så, här, liksom, Ingenting är mitt fel Jag har inte gjort någonting Och, och Beverly Store säger till Willa ah, Om du tyckte att du var instabil skulle inte du ha varit här På FBI och man bara, Men han ville ju typ inte vara här Men Jack Crawford har ju sagt åt honom att vara här hela tiden Och så säger han till Alana Du såg väl också att han mådde dåligt Och hon bara, oh no you didn't <laughs> <laughs> så. Ja, jag, jag kan gå med på det också Men Jack Crawford som en väldigt typ, instabil snubbe alltså det så här, ja. eller, Inte instabil men väldigt så eh, Flån och inte vill se fel i sig själv framförallt Pragmatisk, ja. men Och liksom väldigt blind till vissa grejer med, Och liksom, med dåligt... räddade liv Och man ja. bara, Aah. Med dåligt samvete, men liksom inte nog att han ska äh, Egentligen Nej, jag ha kan se inte erkänna att han är gjort fel, men precis. han kan ha dåligt samvete med sig, nej. Men det, nej det, Jag kan inte släppa det här nu med att Hur ska de få in? Alltså, hur ska de få ut Will och få in Hannibal i cellen Ja, precis, <laughs> antingen För att om vi ska ha. Vad är det, han har planerat planerat massa säsonger. Om ja. vi då ska ha kvar alla ute och göra ja. någonting annars så blir det så här fem säsonger där Hannibal sitter i fängelse och mm. hjälper någon och rymmer lite då. Och då så nej, tror inte det. Uh, så hannibal måste komma ut, men Will borde också komma ut för om mm. vi ändå har etablerat honom som en så här huvudkaraktär. Annars så tänker jag, uh, förlåt, fortsätt, fortsätt. Men, För det var då som jag sa tidigare att uh, men antingen så fixar hannibal någon annan och skyller de här moden mm. på. Uh, eller så. Vet jag inte vad som händer det är liksom... jag, kan, jag kan tänka mig Ett scenario där äh, Det de etablerar är nu äh, Att Hannibal faktiskt är Huvudkaraktären, är honom, Han kommer vara det, ah, det som är kvar Och så kommer nästa, nästa säsong kanske bli någon då Clarice Starling istället Ja ähm, och att liksom, <går> kanske är det så att Will inte kommer vara med eller som är väldigt lite. För vad jag, vad jag vet nu så kommer vi att följa Will i rättegång. Vi kommer mm. att följa hans mm. process. Alltså hela processen med att ha blivit anklagad för mord och så ah. fängelse. Jack Crawford kommer att kolla in lite så här, men ah. vad Will har sagt om Hannibal. Ah. Och då känns det ju fortfarande som att så här, okej. Okay, men det kan ju ändå bara sluta i att antingen så blir han fälld Eller så blir Hannibal fälld Det, ja. det, det är de två grejerna vi har det kan inte, alltså För det kan inte sluta med att de bara Ja men vi släpper Will för han verkar vara oskyldig Nej så men, alltså det är så här, alla ja, men vem har emot. gjort det då? <laughs> mm, nej. Jag vet inte. Det, um, det skulle kunna gå så för det är ju det som händer när någon inte döms för det, alltså döms fick skyldig sant. Men samtidigt så är det, då är, vi, då är vi tillbaka Med det här med att hur ska vi ska få in Hannibal i cellen För Will kommer ju inte jobba med Hannibal Nej han kommer <laughs> ju inte, alltså och vi tänker då Red Dragon, Edward Norton, Will som kommer ja. till Dr. Lecter och bara, hej jag tänkte bara vi skulle ta och kolla på lite bevis och så här det ah. kommer det kommer ju inte att hända liksom I never heard that term oysters. <laughs> oysters. Jag älskar alvar yeah. Norton så här. Jag, jag vet inte vad han heter. Han, han, han är liksom den här med killen med så gullig rest <laughs> I never heard that term oysters. <laughs> och så bara, åh oh nej han har en kokbok och jag um. ja, förlåt. <laughs> jag tror att i boken hittar ni egentligen den här stabby stabby man picture bilden Ja, ah, som Miriam hittade Precis, här. Exactly. Exactly. Så det är jag måste säga dock att jag Jag är lite intresserad, jag har läst Hannibal, boken Hannibal ja. Som måste vara den sämsta delen i den här okay. Jag har inte läst Hannibal Rising Men jag menar typ Hannibal Vi, vi såg faktiskt den filmen nyligen mm. Nu är det så här Hannibal typ lite hjälten så här Så kommer det att äta alla som är elaka mot Clarice typ. um. Hur ja, vanligen gör Så kommer du inte kunna få Hannibal till att vara en så här Dexter så De Dexter liksom är liksom straddled, är liksom på gränsen ja. Och han är ändå på något sätt god ja. Även om han är liksom helt fucked up men här kör de ju mycket på liksom att Hannibal då, alltså äter He Eats the Rood. Vilket ju liksom så här. Ah, ja men det funkar inte längre. Han gör ju inte bara det. Han äter ju nej. alla liksom. Och Eats the rude är inte ett någonting som gör någon god. <laughs> nej, nej, men precis det det varit, så här, Hade det varit Dexter, Eats the Evil, då är vi där liksom att eventuellt. Nej, nej, nej men det är så här, Nej, det, ah, men han spelade dåligt i orkestern Det är liksom det är ingen bra anledning att äta någon. Nej. Um, det finns inga bra anled anledningar att äta någon men, men om vi nu måste... Det är klart det finns äh, är ah, jo, jo. Det är fyra timmar kvart tills räddning kommer Jag är hungrig <laughs> Det finns bra tillfällen att äta folk på. <laughs> You must die now Men den kommer snart Jag är hungrig <laughs> um, uh, Jag tycker vi måste prata om uh, Tamrider och Twitter och Homo och Caps ah. Det är min lilla note här för programmet mm. um, jag har noterat när det gäller tumblr uh, det finns en officiell hannibal tumblr mm. nbc tumblr eller nbc hannibal NBC, ja. nbc tumblr <laughs> nbc <laughs> <laughs> det com det är någon farmor som är där you know. <laughs> och det är twitterkonto som heter nbc <laughs> tumblr Twitter. de var helt missat de var, is this where i type this, <laughs> det är alla name? I don't know. alla poster är. is this where i type <laughs> <laughs> so <laughs> i just enter it here <laughs> don't know what i'm doing um, men de, de har alltså en tumblr eh, som... Det, det man har noterat mycket är att de gör sina egna GIFs. Såna här små animerade bilder. Äh. Vilket som är väldigt populära då på internetet. Eh, de gör egna sådana. Och så har de då... De har blivit kända för sina så här taggar i, när de har lagt upp sina poster. För de har varit rätt så här skoj. Och det jag har noterat här de har verkligen... De har, de, de har verkligen integrerat sig i fandomen. Det är verkligen så att de använder alla orden som liksom, a, samma typ av språk som tamra folk. De, Raven de, stag. Raven, precis, de har adopterat dire Raven Stag, och det är liksom eh, massa grejer, och det är mycket så här kapslockande, och oh my god, all the feels liksom de typiska grejer. Mm. Och de har gjort samma sak på Twitter, jag tror att det är typ samma ah. lag av människor. Och, och det säger det är intressant att se hur det är ungefär som att så vi är en av er liksom ja mm -hmm. och så är det då pratar de om då fannyballs då såklart för det liksom yes. eh, deras hiatus är he ate us eh, <laughs> av någon anledning liksom eh, och mycket så här, no I can't nope liksom all, alla de typiska ah, grejerna okay. och det är så smart av dem på något sätt eh, det finns ju andra serier som har liksom officiella tumbles och de är bra många av dem men här känns det typ den här känns som bara en, liksom ett, en, Ett annat fan Det känns som att så här, ah, men det är min polare som lägger upp Bara mycket ah, handballgrejer typ. um, Och Brian Fuller har ju han har ju också varit väldigt så här, mycket Interagera med fans och så. Han har mm. ju, ju live-tweetat under alla avsnitt Eller liksom slags lockat information. Typ, Vilket är en väldigt intressant eh, bakom kulisserna grej så här, mm. för den moderna ja. tiden typ. Så här. Det, är så det har varit så här, att han och skådespelarna, många av skådespelarna mm. har ju suttit och live-tweetat så här. Så är typ, hon som spelar Beverly har typ sett och kollat med sin mamma och så här, Skrivit ner vad hennes mamma kommenterar på. Ah. Och, det där. Um, och det har varit mycket så Wikipedia-artiklar till typ, ah, bla bla bla, is a thing. Och så har han liksom, länkat och så. Um, mm. Så, så det har ju blivit ja, Intressant, och det har ju, de har ju byggt Ett väldigt så här, stort följe av det Och det är väl det som har gjort att de har fått en säsong två och så. Ja. Men det som Jag vet, du har reagerat mycket på Är ju då så här, det som vi har skrivit här The Homo, vilket är liksom de, Själva så här, Will Hannibal Paret <går> Jag trodde du skulle säga är själva kärnan Bakom Tumblr-communityt Tumblr För att eh, Tumblr, Tumblr har en grej ja. Att de gillar att eh, läsa in Alltså antingen läsa in det så här, Utan att det finns där eller, ja. eller liksom läsa in och det finns uppmanande någonting där ja. eh, Relationer mellan karaktärer i alla serier eh, Vilket är Det är en Tumblr-grej, ja Men ja. Det, är, det är en typiskt fandom-grej alltså, Det är exakt. vad man gör, det är bara att Tumblr är så perfekt vad de var precis och uh, jag tycker så här, jag tycker ofta att det är väldigt kul mm. uh, jag tycker ofta att det är väldigt långsökt Vilket också göra väldigt kul ibland mm. är det logiskt alltså, typ så här, i Sherlock fandomen tycker jag det är ganska logiskt typ så här, Sherlock och uh, Sherlock och, uh, och Watson Hans, ja precis mm. <laughs> jag tycker det är så här, ja men varför, varför inte liksom de är så här, ja. de, de är perfekta för varandra <laughs> ja men precis och där funkar det det är bara det att det, sen så måste man ha klart för sig att här, jag tror inte tamla först tänkte ah de är de, är, de är, eller liksom fenomen tänkte ah de är perfekta för varandra Nej. Det, var mer, det är två män på skärmen Samtidigt, Precis. de älskar varandra Kommer det mycket från att det är Mycket kringliga äh, tittare ja. På Tumblr? Eh, jag tror det, jag tror att det är liksom Ett tjej-community, bara för att det har blivit Ett ja. fandom-community, ja. det är typ som Live Journal Var förut alltså, Just det. Samma fanfic-skrivare som hängde där Har nu liksom gått dit och Kastar med gifs och bilder än just fanfics Just det, just det Men och, och, en grej då är att Självklart då, Will mm. och Hannibal har fått liksom den här statusen Bland ja. fansen, liksom självklart För att de är två män som tillhör mycket tid tillsammans samma och liksom gräver runt varandras huvuden. Alltså det är, så här, det är ju perfekt för det yep. eh, En av dem är broken, en av dem är mycket stark Det är, väldigt... är hurt comfort Exakt, exakt <laughs> Dom Och, eh, och eh, det gäller alltså detta spärs ju på av att Som den har sagt, de är väldigt savvy De som de mm. gör det här mm. Brian Fuller, Fuller då, som är liksom ansvarig för det hela mm. Spär på det varje var chans han får liksom. ja, eh, Genom att liksom säga att det här är deras relation Och liksom Hannibal har aldrig för sig för någon, någonsin, typ, och liksom, mm. typ såna här saker. Han är fascinerad av Will och hans oskuld och, eh, Det är bara det att eh, mm. Allt det här som sker eh, jag har lärt mig, jag har lärt mig så här, så här, grundläggande lite litteraturvetenskapliga <går> äh, saker liksom. man, ja. man kan ha teorier, men man, om man inte kan visa det i programmet Om man inte kan mm. visa det i boken, om man inte kan visa det på sidorna Så finns det inte Så där. är det inte där, då är det en väldigt lös ja, grund som det bygger in... Det spelar ingen roll om författaren <går> säger det Nej, exakt Finns nej, nej. det inte i Verkligen det inte. han har skrivit, så finns det inte där Exakt inte, speciellt inte när man misstänker att han gör det mycket för att det är bra PR Precis. Vilket är lite grann tjänande i det här för att det han säger är, är väldigt så här det är väldigt fint och intimt, och väldigt så här är väldigt sund relation. Det vi mm. ser är en person som utnyttjar någon utan att ha något mål annat än att dels slippa se hamna i fängelse. Ja, dels att slippa hamna i fängelse, och dels mm. att se vad som händer. Mm. Han bryts ner, han får ha sin hjärning information. Liksom. Ja. Alltså, det, det är ingenting av det här som, som säger Kärleksrelation annat än. Eh, Alltså, det enda som kan ske är någon slags våldtäkt. Och liksom ja. Det kan antingen vara en metaforisk våldtäkt, det kan vara en faktisk våldtäkt, det kan vara en bildlig, en bokstavlig en... och liksom, Att bryta ner någon och sedan på något sätt få in dem i en relation är också en sorts våldtäkt. Liksom, även ja, ja, om men jag var med på det. Så det blir ju liksom hur man än gör. Exakt. Och, Äm... att, att sen då, för det, det är det vi ser. Det finns ja. ingenting som jag har sett här som liksom ska säga att det var något mer Nej, för ömt. det Hannibal gör där och säger vill är typ den närmaste ja. En vän jag har, alltså det är Aja. typ det han har Och han säger det till sin då Psykolog som nu också vet är psykopat ja, Men Precis, <laughs> och, och det är ju så här, det är, ja, ja. Bara för att han säger att det är den närmaste En vän han ja. har, betyder inte det att det är nog fint liksom. Nej, nej, nej, nej. Ja. Eh, Verkligen inte, nej, precis, exakt <laughs> Men <laughs> Mikkelsen har också Spett på det här, liksom, att det här är bara ett At Han är är typ en good guy Han gillade det fina i livet Ja, och det var Vilket så här... är kanske lite så här, du vet, kognitiv dissonans. Man, man, man vill inte spela det här månter, ju utan... att så här, som När jag ska spela en bergare som skådespelare så måste jag se det goda. Ja, men precis, men samtidigt så var det liksom det här att ja, han gillade fina i livet och han vill bara leva ett litet cellerna. Nej, nej, men han är en psykopat som vill ha i alla fall. Och vi hade ju även nu då sista här att han satt och grät Hannibal ja. när han pratade om det här när Abigail var död. Och han pratade om att jag önskade det fanns något jag kunde ha gjort för att Abigail inte skulle behöva vara död. Och då var det lite så här. Grät han i sin ensamhet då? Nej han grät inte då ja, men, ja. Eh, Och Fuller då säger att det här Var ju då bland annat för att eh, Abigail hade blivit något sorts substitut för hans syster Misha Misha mm. eh, som då är med i Hannibal Rising mm. Och blir uppäten av typ, Soldater inför Hannibal ha. eh, Och så eh, och och då ska vi då så här, ah men hans, hans barndomstrauma och det är liksom folk, vissa, Som han upprepade Ja men precis, som han själv då så här, han, det, är liksom, det finns inga ursäkter Vi kan inte få någon så här, ah men stackars kandibalen För att liksom, han är så långt liksom his beyond that Jag tror inte så att han är, liksom, jag, jag är en psykopat Och jag tror inte det stämmer, för jag, jag tror han Nej. vet vad han håller på med Han vet vad han gör alltså jag Eller bara, psykopat kan vara rätt, sociopath. men han, ja, precis, exakt, alltså att han, exakt. han vet vad som händer när han bryr sig inte Exakt mycket um, empati som Will, då, men ingen sympati som Will har. Will, Will har ju liksom båda attributen precis. att man kan känna med någon, också, och, och, och också faktiskt känna. Ja, <laughs> inte bara veta man kan läsa och veta, <laughs> men det är så här, Och sen så blir det så här, hur ska jag bete mig i situationer? Ja, jag vet inte. Ja, och, jag, och ibland vet jag och det blir lite, ah, men person ser <laughs> mm, <det är> person så. <laughs> um, så som sagt, jag har absolut ingenting emot. Eh, alltså, jag, har ing, jag har ingenting emot Fandemens, liksom, jag, den här Fandemens har en. Har en Någonting emot. Men jag menar så här, generellt har jag ingenting emot När de, när de ser saker Nej. Jag har ingenting emot när För jag vet att typ, I Supernatural så måste ju eh, Producenterna har börjat komma Alltså fattat det här, <här>, ja, gud, ja, så de, det, det, <här> Om man tänker alla gånger som Dina yes. säger I need you Castiel <här> <här> Senaste säsongerna har ju varit Liksom Fan service mm. Så det räcker och blir över Liksom eh, och Jag har ingenting emot då, Att det är mellan män det, Ibland är det mellan kvinnor Men eftersom det är många kvinnor Som är med och gör de här grejerna Så är det, så är det inte så många kvinnor Som blir som parat upp med någon Nej eh, men det jag har, har någonting emot är... För du sa att det här var som att det var din, du vet, så Tumblr har var som din kompis nu och liksom brandfaller det där och hjälpa till. Um, det jag tänker nu är att liksom i och med all den här pr också det är så billigt. Jag, ja, jag, blir, ja, så, ja, ja, jag blir så ja, ja. arg ja, ja, men på det. Det är det jag menar. Att, så här, jag ser alltså, ju på ett sätt här och bara, ja, men, vänta, tar ett steg tillbaka. Och bara, vad håller ni på med? Men, men, men jag känner att de har integrerat sig så väl. Ja. Och det är så väldigt billig grej att spela på för väldigt lite, en grej och... väldigt lite hur en sociopat skulle agera väldigt lite, alltså hur... ja. vi har också väldigt meta för det är så Hannibal gör liksom. mm. Hannibal gör som, som, som hela deras PR-maskin gör nu Brian Fuller är han bara liksom trycker på alla, alla knappar liksom, ja, och får att göra precis vad vi vill göra för att han, han, det var en intervju här liksom, när han nu pratade om hur, så här, hur fin relation var bla, bla, bla, bla. Mm. och sen så har vi klippet till när han ler av självblåtenhet när han har fått dit Will och har kommit undan och, och Brian Fuller menar att så här, ja, men det här är del av vad Hannibal ser som Will's terapi så här att han ska bli den människan och ja, han vet typ ungefär som att han ja men han har ändå så här en plan eller någonting och man bara nej, men han vill bara jävlas. Åh <laughs> oh, herregud. Um, jag gillar fortfarande serien. Jag tycker finalen var uh, alltså jag är det så hände så mycket. Alltså jag vet inte, det blir typ spårat. Jag, jag kommer inte hålla andan uh, alltså liksom det kommer komma en ny säsong jag kommer kolla på den. Jag kommer jag kommer inte gå och vänta på den. Nej, jag kommer inte så här, uh, Skaffa förhoppningar heller mm. Åh det kommer bli så bra Utan det kommer vara såna här serie som Jag kan se ibland och tycker är kul Det är lite som The Walking Dead Som jag ändå så här ah. så här såg i kapp The Walking Dead um, ah. Och det är så man gillar ju karaktärerna um, Gillar så här... jättemycket Och liksom och Bara hur serien ser ut och känns ja. Och hur hemskt den är och... Kontraster och detaljer och alltihopa är jättefint Jag menar, jag, jag, jag älskar ju det så här, och jag, jag vet, i början där så sa jag De hade ju pratat om att ha David Tennant som, som Hannibal ja. Och så här efterhand så känner jag ah, Fast du har bättre roller att göra än det här du behöver Han kommer inte vara ju i säsong på dag. Ja, jag, jag vet, och det är ju en anledning att se framåt ja, mot det ja, för ja, mig um, Det kommer ju bli Antagligen jätteläskigt. Um, det kommer bli någon sorts homoerotisk grej med Hannibal säkert. Bara för att de bara... Ah yes, David Tennant och Mads Mikkelsen. We will, we will make money of this. Perfekt. <laughs> Videkormium. Um, bra låt. <laughs> jag, jag kommer inte ihåg det. Dramatiskt. Det var bara, att, det ja. var bara när barnen kom där i serien. Jag bara... Jag bara... Nej, jag? Jag nej. Mm -hmm. <laughs> um, jag kommer kanske läsa böckerna. Men då känner jag att... Um, att jag spelar dem i händerna För då kommer jag vara liksom bara, ah, Jag såg ni I see what you did there show ah, jo. Ja jo um, ah, Det man kan göra ju Man behöver ju inte läsa Hannibal Rising Därför Nej. att uh, han Författaren blev typ tvingad att skriva den i alla fall Some will do it if you don't Precis det <laughs> It's a var... good franchise you got there Shame if anything happened to it <laughs> Det var typ Brian Fuller som gjorde det också och Han bara yes ja. Men uh, <laughs> låt oss liksom då i, i så fall För det här, den här tv-säsongen mm. Vara klara med Hannibal Yes Uh, bra serie, svagt slut de drog på en alldeles för hög växel Och sen slutade mm. väldigt underligt uh. Väldigt, alltså att, när, när jag säger att jag är intresserad För ser du hur det kommer gå Så överdriviga, men jag, jag är villig att se hur det går jag kan kolla på mig Gillian Anderson, jag är det Verkligen, verkligen, verkligen Vi tar en uh, paus Kommer tillbaka och snacka om strip search mm. uh, Och uh, vi gör det nu Det här var vi tillbaka för sista gången Idag alltså ja. <laughs> eh, Strip Search är slut strip search. Vad var Strip Search? Strip Search var Penny Arcades Reality-serie Där de skulle hitta En medarbetare Som skulle ha en komik Hos dem under ett år Precis, det var ju deras egen liksom Strip så såklart men äh, de skulle då dels ta in den här människan De gav dem 15 000 dollar i någon slags stipendium som de skulle försöka flytta och så. Jag vet inte om det räcker, men det är i alla fall pengar ja. till någonting. Och så får de väl kontorstid och sånt. De får hänga där på kontoret. Ja. Äh, om man har sett pengar i serien så vet man att det är en ganska big deal. De har mycket pingis. Mm. Ähm, <laughs> äh, även då, ja, de är fullt integrerade, integrerade i sidan liksom. Så där pengarna kan visa alla sina andra projekt som de har pågående mm. så kommer det här vara pågående också. Yep. Plus att de direkt när vinnaren var utannonserad mm. så var hemsidan uppe, Hemsidan var designad av deras, deras designers. Mm. Det fanns t-shirts att och och köpa direkt eh, också av deras designers. Alla pengarna går då till eh, Katie som vann. Mm. Det är lite spoiler här, Katie vann Så ja, det är helt enkelt De, de letar efter ny Nystrip att promota Och de kanske inte tvinga någon att gilla den Men de ger dem alla möjlighet att se dem i alla fall så, så länge den är bra Och det är baserat på vad de tyckte Det var ju Mike och Jerry som då var domare Precis. The Creators Hur gick det? Vad Vad hände? I finalen då så hade vi tre stycken Som stod mot varann mm. Beskriv sista Alltså typ sista två avsnittet liksom. Alltså själva finalavsnittet sista Som en van Project Runway tittare så Kände jag att det var väldigt likt Sättet de ah. gör där De fick en uppgift och göra en ganska, I Project Runway får man göra en kollektion Och komma tillbaka ah. efter ett antal månader Här då så skulle de komma på sin strip, alltså sin comic och göra jag tror, sex stycken strips och komma på t-shirt design och allt vad det design för det. Och så fick de komma tillbaka efter ganska lång tid. Två månader. Två månader. Och så skulle de presentera det här för då Michael Jerry. Mm. Så Katie, Abby och Maki var de som var kvar. Yes. Så i del ett av finalen då så skickade de hem dem och göra det här. I del två av finalen så Ja, då, då då fick vi liksom en direkt sänd final, så att säga, den liksom var mer live. Mm. Och Då skulle de göra tre stycken strippar från sin komik liksom. Precis, och det var den eh, modellen De har haft i finalen har varit att eh, de två som kommer bli utröstade mm. får eh, så här random dra var sin eh, typ vart substantiv eller någonting. Mm. <laughs> och eh, de två idéerna skulle de göra en stripp av. Ja. Och nu var det helt enkelt två stycken idéer eller nej, det var, det var tre. Va? Det var tre idéer just det. Mm. Eh, så skulle de göra tre stycken strips. Som liksom... Från deras nu-strip <laughs> Som hade de här idéerna Exakt mm. exactly. Och de fick fyra timmar på sig Eller för 90 minuter och så ja. Och eh, sen då Så skulle de helt enkelt Baserat på delt deras presentation i början ja. Och dels baserat på de här stripperna de gjorde under finalen Så skulle de helt enkelt Mike och Jerry välja Vem de letade efter Vilken ja. strippen de letade efter Och det jag tänkte på Uh, under det här, jag mittänkade också tänkte på det, mm. var att det var fokus på två uh, tävlande mm. yeah. framför en tredje. Yeah. Uh, det var alltså Jag har valt att kalla det typ Katie Abby and the other guy. Oh. <laughs> uh, Maki var ju där och Maki hade en stark stripverkare som och de verkade mm. gilla det mycket. Men om man, jag tror att om man skulle liksom så här break down minuterna som varje strip blev diskuterad yeah. så tror jag Maki blir ganska överskymd, mm. undanskymd, över något ord som betyder att han. Du, ja, perfekt. Kan vi ta. Exakt, mycket bra, mycket bra. Och eh, det, det frågar då dig som, som vet mer om den här changen. Mm. Mm. Är det brukar det vara så här? Brukar det vara så att när det är, om det är tre eller två, om det är två tävlande så förstår jag att man brukar ha det så här jämnt. Mm. Men var det var tre stycken i finalen. Det var, inte, det var inte tre stycken som skulle bli två i semifinalen det var tre stycken i finalen. Um. Och man hade verkligen en känsla av att de hade valt bort en av dem. Precis. Um, och, och jag tror att. Det blir nog lätt så. Jag tänker då Project Runway som hade en liknande som en liknande final grej. Så tar de ju jag tror att de tar bort en innan där då sista där alla får de får visa sin kollektion inför alla så, här, så är det två kvar. Har jag för mig. Och det är väl just för att man och man brukar alltid tänka så här att ja men där är nog den som försvinner. Um, fast nej de är tre, men ja det, det, men det känns som att de här två mm. inte riktigt. Men det är nog som här, att så här Man har någon då att här, men Du kommer ju inte vinna Det är kul att du är med här och så, mm. Du får visa upp dina grejer typ. Aja. Det blir som något så här litet tröstpris liksom. Men man, man kan nästan alltså alltid se vem det är Och då man bara Ja men det var, det var fint Men ska vi gå vidare till dem som vi verkligen bryr oss om liksom? uh, Och jag måste men... säga att eh, Det känns som att det är kanske mer värdefullt I det här programmet Än i andra program För att man kan alltid gå in på deras hemsida du vet, om, man, om man gillar deras grejer Det är svårt att Eventuellt modekollektionen kanske man liksom, om man är så här modekreatör så bara, ja, men jag ska köpa det här liksom, och, och, och, och promovera det här. Mm, ja, men Jag menar, köper upp den här. Designen. Ja, men precis. Helst kitchen, jag, jag kommer aldrig äta på restaurangen. Det har också, också varit en av deras tankar bakom hela programmet. Liksom att mm. Man kan inte gå och köpa kläderna, man kan inte gå och få tatuering där, man kan inte gå. Liksom, mm. Men man, här kan man skriva www.whatever. Ja, och, och ta vi... del av det. Jag menar, jag har ju till exempel nu, alla har ju. De flesta av dem har ju Twitter mm. Jag tror alla som har varit med har skaffat en Tumblr under den här tiden ja. Så jag har ju gått in och följt dem liksom. Så att det har ju funkat liksom så för alla Men framförallt då de som har varit med i slutet Precis. här, så här ja, men Du kan kolla om du tyckte att ja, men Varför åkte han ut? Han var ju duktig Så liksom ja. kan du se vad den personen håller på med Exakt. Det jag tänker med, med just Att Marky var i final mm. Det berodde ju lite grann på att Alltså Alltså jag, ska inte, jag, jag ska inte säga att han inte utmärkte sig under finalen Eller under, under tävlingen jag. Ja. men jag Men det känns som att han lite grann Alltså det hade lika gärna kunnat, kunnat vara Lexi För de båda, liksom, de båda var liksom lyckades hålla sig flytande på något sätt Utan att de, de ja. hamnade inte så många utmaningar de, inte, de, de vann inte så många utmaningar i själva tävlingen heller Men de förlorade Alltså det var inte, det var inte så att det kom sist i någon heller De var ganska okay. liksom i mitten sådär Och eftersom alla körde på det var ingen som körde på att okej, okay, det här är mitt största hot att skicka dem. Nej. Utan alla var ju väldigt så att oh, du gjorde ju lite sämre ifrån dig den här veckan. Ah. Därför så skickar vi dig. Ah. det var väldigt så Alla försökte vara väldigt rättvisa. Här, ja, rättvisa. Var på dem aldrig hamnade där. För annars hade ju Lexi varit inne direkt. För att alla var hela tiden så här, att oh, man, hon ritar så fint så här. Ah. Um, så det var. Ja. det mm. <laughs> Deltagarna gjorde att systemet Blev väldigt då, ja, rättvist eller? Mike och Jerry var ju ganska ledsna över detta De ville ja, att det skulle vara pakter och så De mm. var det ganska besvikna på att det inte blev det Ja, men varför <laughs> hatar ni inte varandra? Och bara... <laughs> det så, det, så min fråga då så här, Efter att ha sett finalen är Var det bra att det verkade som att mark inte hade någon chans För att det var ärligt Eller var det bara elakt? <laughs> det var väl lite elakt Kan man väl känna kanske För att då på något sätt så tror jag att det kanske befäste hos folk att ah, nej, men han var inte lika bra som mm -hmm. de andra, vi kanske dålig fanns PR sen. Ah. Eh, det så här. Och det, man blir ju lite så här, man tyckte ju lite synd om honom, mm. vilket ju jag menar, det kul att bli tyckt synd om, liksom. Men... Det var väl ärligt liksom ja. Så som det brukar vara typ Idol vet jag Så brukar det vara liksom Bra att komma tvåa Typ för då har man ja. inte Då har man inte Bunden vid någon sån kontrakt Och så är det tvåna Det är alltid då, typ så här darien, tänker man sig Vann idol ja, Eller, man, eller... Var, Vem var det <laughs> ah, Daniel Jaha ja, men, Precis jag inte så, så i det här fallet Så var det Katie som vann mm. eh, Och det är coolt Ja. Jag har hört jättemycket från Abby som kom tvåa ah, ja. <laughs> Abby har ju startat Dels låtit en Kickstarter Som vi fortfarande kommer finnas dagar på när det här kommer ut mm. Där hon ville ha 9000 dollar för att då kunna göra sin stryp Den som ja. hon presenterade Hon nådde den gränsen på 20 minuter mm. Är uppe i 50 000 Mer antagligen nu, det var ett tag sedan jag kollade ja och liksom, Hon har anammat den här personligheten Som var tillskriven henne Under hennes första elimination in i, in i huset ja. För om du minns när hon kom till Den andra el eliminationen ja. Så minns inte hon det som hon var mest känd för liksom, alltså, liksom, Det som de tyckte var bästa kommentarerna typ, såhär, Det här med dig och alltihopa ja, nej, Hon, ja, hon ja. var ja, ni tycker om det liksom, och hon, Det verkar som att hon antingen hade den personligheten Eller att hon utvecklade den personligheten under programmet Och mm. liksom, nu är det en grej ja. Och hon är verkligen en internetpersonlighet nu liksom. Jag vet inte om internet Internet har ju såna här Alltså typ så här, så här sommarplågor typ ja. I form av YouTube, en klippa och liknande mm. Det känns som Abby inte är Abby. Abby kommer nog hänga kvar ett tag På grund av att hon gör någonting också ja alltså hon, hon producerar någonting um, Jag har ju gått igenom jag, har inte, jag följer inte så mycket på Twitter Men jag har gått igenom hennes, hennes då för Den webbcomiken hon har nu ja. Junior Science Hour Och även hennes Thunder ja. Och de är rätt nya båda två Så det är, liksom, det, det är svårt att se om hon har utvecklats under tiden ja. Men hon har hennes sätt att så här kommentera på saker Hon är väldigt kapslockig Och liksom inte mimig i hur hon pratar så här, ja. Att det är mycket Mycket sätan och grejer och Precis liksom, det jag klagade om när Brian follower gjorde men, men det här är människa som bor på internet är ja, Hon är inte, hon perar Sig själv och mm. det, Hon är en så här vanlig människa Inte någon så här som har gjort en stor serie en exactly. liksom. hon jag, jag tänker mig att hon var så här på internet innan Och så mm. liksom har det växt liksom, hon, är, ja, men hon är en av oss på något sätt Exakt Um, och hon har ju en väldigt så här, bra personlighet för det där. Liksom, så här. Väldigt ja. ut ut liksom, i mängden. Men både Mac och Kate är väldigt så här, lugna och fina båda två. Så här, ja, väldigt, alltså, väldigt fina människor. Men det är Abby står ju ut lite för att hon är mer. Söp hade jag. <laughs> jag tänker så här också: När jag, när jag, när jag kollar på in Twitter, jag följer inte jätte, jätte jättemycket mycket människor. Nej. Men jag skulle fortfarande veta vem Abby var på grund av det. För att det är många ja. som pratar om henne liksom bara i andra kretsar. Jag nämner ah. inte så många av de andra. Alltså, ibland ser de dem de brukar liksom twittra varandra och så också. Mm. Men jag vet att jag följer Abby också och så ser jag mm. mycket Abby. Men, men framförallt att jag kollar. På andra och liksom andra människor som jag inte visste, de visste vad det här var. De, de bara var ja. Och så har han så här konversationer med dem. Också. Till exempel eh, Zack Wienersmith som gör eh, så här Saturday Morning Breakfast cereal Han brukar alltså, prata pra pra pra pra pra med mycket människor. Liksom. Jag, jag, jag hade noterat henne därifrån bara. Aha. Så jag känner att eh, hon kom två, men det känns som hon vann. Och eventuellt kom Mackie sämre än fyra på grund av att han kom trea. Just, just mot de här två. Mm. Han borde ha vunnit om han hade velat vara kvar i. Ja, jo, ja, men precis det här kändes som att han hamnade i en väldigt konstig position. Precis, för att eh, Katie, Katie vann själva PR-grejen. Är mm. vi tjänade dubbelt så mycket, alltså mer än prispengarna på ja. halvtimme på Kickstarter. Yep. Eh, och kom antagligen kunna få göra sin stryk liksom. Så hon vann ju samma pris som Katie vann. Ja. Um, så det, det, det är intressant. Jag gillar det väldigt mycket och jag ser fram emot nästa trip search. De, de, de vill inte kunna göra det väldigt snart för det blir lite så här elakt mot den som då nej. Skulle få ett år integrerat. Ja, mer än andra ja, är <laughs> så ja, men, nej, men Vi nämnde aldrig det. Vi, vi sa ju åt att läsa kontrakten. Ni gjorde inte det. Okay. Men däremot ser fram emot, de har ju andra positioner att skicka fylla kanske. De behöver kanske en ny grafisk designer eller vad det var. Någonting. Jag ser fram emot mer P.A.T.V. Jag skulle jag vilja se att all, all, när de än behöver fylla en position så gör de en. Vi behöver en ny vaktmästare. Det tre gånger, ja, precis. <laughs> ja coolt. Uh, jag tänker att vi typ är klara. Mm. Jag tänker att uh, det är två TV-serier som jag vill nämna innan ja. vi slutar. Den ena har premiär idag måndag tror jag, eller om det var igår söndag. Mm. Jag, det det du vet amerikanska tidskrifterna mm. så jag tror att det är idag. Och det är Under the Dome, mm. som är en Stephen King-bok som har blivit en 13 avsnitts lång TV-serie. Mm. Uh, handlar om en småstad Som blir avskärmad från verkligheten Eller från omvärlden Det uh, är helt enkelt en osynlig barriär mm. Handlar om då De som är där inne Och försöker liksom uh, Ta sig ut mm -hmm. Och sen också Du kan tänka dig en öde ö mm. uh, här uh, Lord of the Flies mm. uh, Lite så uh, Och om en vecka ungefär Så kommer sista säsongen Av Dexter, Dexter uh, The beginning of the end Där om sex dagar mm -hmm. Uh, jag så fick ju fram emot det Och det finns en chans att jag kommer Jo, en prata om det nästa vecka också då. Ah. Väldigt intresserad ah, okay. Men uh, Jag tror att vi klarar mm. Så vi säger som alltid Hej då <laughs> Frågetäckat <laughs>